Справжньої величини. Коня цього запорожці чи то опустили в річку, чи закопали в якомусь кургані. Я тобі вже казав, що моя займанщина збудована саме на одному з таких курганів цей багатотонний золотий кінь і якутові гепає копитами в душу. Не має він спокою ні вдень, ні вночі. Ти ж чула, як пропонував обміняти тебе на козацьку займанщину. «Це страшна людина», – стиснула кулаки Любава. «Може, не треба було вам захищати мене від нього? Якут нікому нічого не прощає. Він вас знищить. У нього влада, сила. Йому прислужують і бандити, і менти. Поживемо, побачимо. Сьогодні загульно, а завтра цибульно», – відпарировав Крутояр. І щоб заспокоїти дівчину, весело додав. «На своїй пасіці тебе від Якута заховаю». Але Любава не здавалася – від нього я втекла з Києва до Каполівки, а він і в селі мене знайшов. Але ж утекла, захоплено відповів Крутояр. Проявила характер. Не кожен посмів би дременути від Якута. О, ви самі сказали, стривожено вигукнула Любова. Від Якута ніде в Україні не заховаєшся. Крутояр не розпитував дівчину про її стосунки з Якутом і про те, чому він приїхав за нею до Каполівки. Настане час, сама розкаже. Небо очистилося від хмар, і над пасікою салютував серпневий зорепад. До того ж настав повний місяць, на Займанщині було світло, як у день. І під цим благословенним місяцем зорепадом їх тільки двоє, він і вона, Крутояр і Любава. Після спекотного дня нічна прохолода налаштовувала дівчину на святковий відпочинок з такою дивовижною людиною, котра ніби спеціально для такого випадку з'явилася з аналів історії «Красивий богатир» із лицарськими манерами. Любава майже не відводила погляду від Крутояра, сивина не робила його старшим, навпаки додавала йому привабливості. Таких чоловіків запам'ятовуєш одразу і вже ніколи і ні з ким не переплутаєш. Вечерили під розлогою грушею, поруч у відкритому каміні горіли дрова. Молодий козак правно давав лад цьому багаттю. Інший козак, трохи старший і теж гусатий, густобровий із блискучою чуприною, безшумно і безмовно, ніби знаючи наперед усі думки і бажання хазяїна, подавав на стіл гриби, рибу, помідори, огірки, перець. «Варенуху будете пити, батьку, Чи медову?» – тільки й уточнив він. Крутояр, запитальна, глянув на Любаву, очікуючи її рішення – Дівчина звела на нього дивовижно сині очі, у них танцювали яскраві відблиски багаття. В темному бору, що здавалося тихцем просунувся до столу, дружно затріскотіли цикади. З боку річки їх підтримав жаб'ячий хор. Надійність, затишок і ще щось дике, незвідане заполонили любову. Над головою темніло небо, високе, зоряне, таємниче, а поруч із нею був, так само таємничий, ні на кого не схожий чоловік, який вже став її близьким. У неї до нього дочірні почуття чи зовсім інші Любава ще не знала, просто їй з крутояром було добре і надійно. А він дивився на дівчину і усміхався, ледь збоку бенкентувало полум'я багаття. Степовик переводив погляд то на Любаву, то на вогонь, потім знову на дівчину, і бачив у її очах те здивування, яким повниться душа, коли наче вогонь горить і торжествує у солодких муках любові та якогось неземного перевтілення. «Я питиму те, що й ви», відповіла Любава. «Довіряю вашому смаку, і вам теж», додала, ледь засоромившись. Він це помітив великою міцною рукою, Накрив її трепетну долоню і сказав по батьківськи «Лагідно». «Козацького бальзаму спробуємо. Подавай, Северини, меду сотового». Колись на великому лузі в нашій козачій займанщині була пасіка. На островах, що нині на дні моря, дикі бджоли роїлися. Мед і медовуху козаки дуже шанували, а плавні аж хлюпотіли від риби. Як кажуть у народі, Веслом ніде ткнути, риба і мед були для козаків головним харчем, а хліба вони не вирощували. Северин приніс у дерев'яних чашах медовий бальзам. Чаші були козацькі, не з однією, а з двома ручками. — Пий, дочко, набирайся сили, — припросив Крутояр. — Завтра неділя на водних лижах покатаємося. — Вмієш? — Ні, але хочу навчитися. — Прекрасно. Але до ранку хвиля здибиться, визначив Крутояр, за тільки йому відомими прикметами. Чув Северини? Повернувся до козака. Готуй на завтра літака. Северин у відблизках багаття, мідно-червоний, гусатий, із кашлатими бровами, голим торсом, здавався Любави страшним. Але поруч був Крутояр, і вона нікого і нічого не боялася. Техніка завжди готова батьку, коротко відповів козак. Від медового бальзаму Любави зашуміло у голові за столом зав'язалася весела розмова. Заіскрилися спогади, легенди, переміж із козацькими піснями. Крутояр мав соковитий бас, співав невимушено від душі, і Любава слухала, затамувавши подих. «Ой, чий-то кінь стоїть, щасива гривонька! Скільки пам'ятала себе Любава! Ніколи не зустрічала вона людину» якій могла б ось так, закривши очі, довіритися. Вперше, зустрівшись із Крутояром, не побоялася залишитися з ним на займанщині, пити медовуху. А тепер співали разом козацькі пісні. Ой, йшли ляхи на три шляхи, а козаки на чотири. Любава не відставала від Крутояра, вона записувала старовинні козацькі пісні, думи, і тому не тільки слухала, а й заспівала грудним теплим оксамитовим голосом. Гей за гуло та до сірка пнеться. Ой, не вітер в полі грає, не орел гітає. Отож сірко з товариством на Січі гуляє. Тут, на Буцько- томаківському острові, у голій Грушівці, отава на сірка була пасіка, розповідав Крутояр. Добирався він сюди зі Старої Січі Чортомлицької в гору по Дніпру до Запоріжжя. Можна було і степом потрапити. Пасіка стояла проти великого лугу. Мед Сірко пив із рамок, мов би всотуючи у себе силу землі. Живучим і життєлюбним був. І жінки його любили, підхопила Любава, радіючи, що теж може розповісти Крутоярові цікаву історію про Івана Сірка. Вона прагнула показати, що недарма на найсторика вивчилась і дещо знає і життя козацького атамана. В особі Крутояра дівчина знайшла слухача, зацікавленого її оповіддю, мудрого співбесідника, близько їй духом. Очі Любави світилися в темряві, і вона натхненно, азартно, жестикулюючи руками, ніби була співучасницею тих далеких подій, розповідала. Історії відомий такий факт. Напередодні визвольної війни Богдана Хмельницького проти польської Шляхте французький посол у Варшаві граф Біржі запропонував кардиналові Мазаріні найняти запорожців для визволення французького порту Дюнкерк від іспанців. Ті контролювали звідти стратегічну протоку Ла-Манш. Випливши із Данська, запорожці під орудою молодого полковника Сірка добралися на трьох французьких фрегатах до Дюнкерка – Пізно вночі морським каналом увійшли в порт, а мореплавцями запорожці були відмінними. У плавнях жили, в Чорне море по Дніпру на легких козацьких чайках виходили, і турецьких берегів на них сягали, страху на ворогів наганяли. Однак французькі генерали розгубилися, коли побачили, яку жменьку вояків привів із собою Сірко. «Ми що, жартувати на війні надумали?» – напирав на Сірка бравий французький генерал – який супроводжував козаків у поході. У нас 30 -ти тисячне королівське військо стоїть під Дюнкерком, але взяти його не можемо, а ви привели дві тисячі. Це війна мось є, а не ігри козацькі. Але Сірко ще з молоду був талановитим полководцем. У нас є згода генерале, суворо сказав він, за якою французи козакам не указ. Краще скажіть, коли починається морський приплив. Той повідомив час, після чого Сірко звелів. «А тепер слухайте тільки моєї команди». Французькі фрегати підійшли до Дюнкерка. З моря порт охороняли іспанські кораблі. Пройти біля них непоміченими було неможливо. Іспанські судна заспішили на зустріч французьким, сигналячи їм зупинитися. Але талант полководця Івана Сірка полягав саме в тому, що він міг прийняти у найважчій ситуації Єдине правильне рішення. «Підняти білий прапор», – наказав сірко генералові. «Вигань бите честь французького прапора», – обурився, бралий вояка. «Підняти, я наказую, і всім козакам, і б у трюми, чекати моєї команди». Прапор підняли, іспанські кораблі швидко, наблизившись до французьких, пішли на абордаж. Трюми французьких фрегатів були ласою приманкою для іспанців, які сподівалися на багато здобич». Уже через кілька хвилин усі їхні моряки переметнулися на палуби суден, що здалися. Яким же було здивування іспанців, коли вони побачили порожні палуби? «У трюми, у трюми! Французи ховають скарби там!» Іспанці кинулися до трюмів, але спуститися туди можна було тільки по одному. Кожен старався потрапити якнайшвидше, кликала жадоба. Один за одним зникали іспанці в трюмах, але назад ніхто не повертався. Було чути лише шум короткого бою, однак ті, хто залишався на палубах, вважали, що ці звуки свідчать про поділ здобичі і продовжували пірнати вузькими східцями у трюми. Невдовзі на палубах засталося зовсім мало іспанських моряків на челі з командиром, і тоді за наказом сірка гулко ударили в барабани козацькі довбиші. Мить і палуби іспанських кораблів засипали голі до пояса в усаті козаки із шаблями в руках, кинчалами в зубах і пістолями за поясом. Запорожці виринали знизу, падали на голови ворогів зверху, хоба, рев і крики «Слава» довели іспанців до шоку. Через кілька хвилин усі вони здалися козакам. здавсь і їхній командор. Радий від такої непередбаченої перемоги, французький генерал одразу закричав «Командора повісити!» Але Сірко жорстко приструнчив його. Знову ти, генерале, сунеш носа до чужого проса, до козацьких справ тобі зась. А сам відвів іспанця в бік і сказав Дарую тобі життя, командоре, дякую, розчулено віддав честь козацькому отаманові іспанець. Проведеш мої кораблі в порт, сказав Сірко, і всім твоїм людям гарантую життя й свободу. Незабаром він і командор перейшли на флагманський корабель іспанців, а козаки натягнули на себе плащі іспанських моряків. Від них запорожців уночі було важко відрізнити. Сірко став на капітанський мостик, і кораблі з козаками почали входити у форт Дюнкер по війському каналу та шлюзах. «Пароль!» – вигукувала варта на березі. «Молодар морів!» – гучно відповідав іспанський командор притул, за яким стояв Іван Сірко. «А, це ви, командори!» – пізнавали на березі. І з поверненням світало починався приплив. Кораблі швидко досягли берега, і козаки несподівано напали на охорону, захопили берегові гармати, повернули їх проти іспанців. «Слава! Слава! Слава!» – загремів клич запорожців на вулицях Сонного Дюнкерка. Козаки перемогли, і коли вранці підійшли по суші французькі війська, вони побачили, що Дюнкерк уже взятий. Над його високою вежею майоріло французьке знамено. Любава гарна і пристрасна розповіла одну з найромантичніших історій із життя Івана Сірка. «Твоє покликання, Любава, гід оповідач!» – похвалив її Крутояр, який слухав дівчину з надзвичайною увагою. Не випадково ти в Капулівці збирала навколо себе стільки людей. Так, Франція зустрічала запорожців як героїв, підтвердив Крутояр розповідь Любави. Козаків привезли до Парижа, навчили танців і реверансів, але грошей за перемогу не заплатили. Проте запорожці їх і не хотіли. Вони потребували гармат. Кожна з них вартувала тоді 50 корів. Гармати стали головним трофеєм козаків. Любава зняла на Крутояра очі, блискучі від мерехтливого полум'я. «Ви теж знаєте історію?» Чув, усміхнувся Крутояр, але з твоїх вуст, дочка, вона звучить яскравіше. Любава, зашарівшись від похвали, запитала, а про французьку маркізу, яку сірко визволив із голландського полону, знаєте? Погляд Крутояра був прикований до дівчини. Розповідала вона темпераментно, жваво, малювала барвисті картини. У ці хвилини Любава була надзвичайно привабливою, гарнішою, ніж звичайно. А Крутояр радів усьому красливому. Отже, ця неперевершена і вроди Маркіза закохалася в Івана Сірка, стала для нього в Парижі і гідом, і вчителем, і коханкою. Вимовивши останню фразу, Любава, сама не знаючи чому, ще більше почервоніла, зніяковіла, опустила очі. Їй здалося, що Крутояр розгадав її почуття. І, напевно, осуджує. Недарма ж він її називає дочкою. Засоромившись, Любава раптом випалила Крутоярові головне. Але сірко вартував її кохання. Козак він був мужній, відважний, міцний, ніби з дуба витесаний, Велетень на вас схожий, чи ви на нього. Тепер уже геть розбилася Любава. Крутояр зрозумів її. Він захопився дівчиною, яка досконалість. Любава, сама не прагнучи цього, доторкнулася найпотаємніша в його душі, куди нікому не вдавалося зазирнути. А може він сам нікого туди не допускав? Дівчина була чиста, мов роса. «І де ж таке чисте створіння виростало?» промайнула крутояра тепла думка. З темного неба падали зорі. Ставалося, вони змішуються з яскравими іскрами, що розсипом злітали над багаттям. «Швидше задумайте бажання!» несподівано вигукнула Любава. «Ми з вами під такий зарепад потрапили!» «Уже задумав, і я задумала!» Хвильку мовчали, потім Крутояр підвівся. «А тепер ходімо спати, Любаво, вранці у нас польоти!» Дівчина встала, обережно згукнула на Крутояра. «Твоя спальня на другому поверсі, я буду поруч, на добраніч!» Десь на річці ухнув, Захлушуючи жаб'ячий оркестр «Водяний бугай». Із Каховського моря на Займанщину налетів вітер. Ранок, як і передбачав Крутояр, видався вітряним. Заря горіла на півнеба. Люба була з натурою жайворенком і звикла вставати до світанку. Та коли вона вийшла з будинку і ступила босими ногами на росяну траву, Крутояр разом із Северином уже поралася біля спортивного літака. Він був невеликим, лише на два місця, тренера і пілота-учня. «Доброго ранку!» – привіталася дівчина. «Ніяк не чекала, що ви раніше від мене прокинетеся. Думала, приготувати вам каву, поки ви спите. Хто рано встає, тому Бог дає», – відповів Крутояр. «Погода нині льотна, довго вилежуватися грішно, такої краси не побачиш. Тобі Северин спортивного костюма підібрав. Переодягайся, доню, полетемо». Любова підійшла ближче до літака, погладила долонею вологи від роси лощини крил. «А чому в нього такі великі крила?» – запитала Крутояра. «Літак ніби іграшковий, а крила наче ворла». Крутояр заглянув і ще заспані очі Любови. «Це і є літак орел. Він може з вимкнутим двигуном на повітряних потоках у небо колами підніматися. Злетимо, і ти сама спробуєш ним керувати». «Ой, не зможу!» Ніколи штурвала не тримала. Я навчу тебе. Це неважко, якщо не боїшся. Якщо машину любиш, та відчуєш. З вами я нічого не боюся, Вердо сказала Любава. Летімо, поки ще заря палає. А небо яке? Яскраве, тривожне, таємниче. Рутояр показав дівчині, як за допомогою штурвала керувати літаком. Уперед, назад, уліво, вправо посадив її на заднє сидіння. Сам сів попереду, і увімкнув двигуна. Літак стрімко розігнався по короткій злітній смузі і у рапт шуганув і скруто без кида вниз. Однак у воду не впав, лише торкнувся крилами гребеня білопільної хвилі і стрімко піднявся. У любові перехопила подих. Через мить, коли отямилась, усвідомила, що разом із Крутояром навіть помирати нелячна. Він і страх відведе, і зі смертю посперечається. Політ і дівчина запам'ятає назавше. Літак ширяв, наче буревісник, над молочними гребенями крутих хвиль, інколи зрізаючи крилом їх верхівки, і тоді вітер, підхопивши воду, окроплював дівчину теплими колючими бризками. І люба була вдячна Крутоярові за подаровані миттєвості, що стрипенули її почуття. Усе відбувалося ніби на грані життя і смерті, тому ці хвилини були, як спалахи блискавиць, швидколетні та яскраві. А згори напливали рожеві й білі купчасті хмари. І все це хмари, хвилі, морська безодня, змішалося між собою, викрешуючи у серці Любави гарячі іскри, пристрасті та кохання. Вони піднялися вище, і Крутояр гукнув до Любави. Зараз станемо беркутами у повітряних потоках. Вимкнув двигуна, Тиша спелинала світ. Було чутно тільки свист повітря під крилами літака і стукати двох сердець. «Бери управління на себе», – сказав Крутояр. «Тепер ти ведеш планера. Кермуй у хмару. Там висхідний потік повітря». Любова почала управляти, і у неї вийшло. Літак набирав висоту при вимкнутому двигуні. Ось як почуваються птахи, і це людині доступно. Але ж я лечу, лечу, мов птах. Ні, то ми летимо з Крутояром. Це він, тільки він зміг навчити мене літати. Коли літак приземлився, любава, ступивши тремтячими від перенапруги ногами на звично надійну земну твердь, захоплено сказала Крутоярові. Ви першокласний пілот, і раптом запитала. А знаєте, яке бажання загадала вчора ввечері, хоча воно практично не у всякому разі, найближчим часом. Крутояр подивився в обличчя дівчини, побачив у її натхненних і разом з тим розгублених очах якусь бунтівну стихію. Їх синь ніби перехлюпнулася через край, у них відбилася небесна стихія. Очі і небо були однієї барви, і тут, і там вигравала стихія. «Кажи, Любаво, мені подобається, коли ви мене називаєте так». На ім'я. Як не дивно, мені також, усміхнувся Крутояр, то чому ж твоє бажання не може здійснитися? Я загадала поїхати з вами до Сибіру по місцях Івана Сірка, де він відбував заслання. Про це історії відомо так мало. У дівчині було щось таке, що змушувало навченого досвідом Крутояра відгукуватися на її бажання. Вона ні про що його не просила, тільки мріяла. Мріяла відкрити нові сторінки життя Запорозького отамана і заради цього готова була їхати в далекий, острожний Сибір, шукати там сліди перебування Івана Сірка. Сибір для мене як край світу. Самі їхати і складно, і страшно. От якби з вами, я так загадала. Тепер на Крутояра дивились очі дитини, наївні, веселі але вже й кокетливі. «Ось як повертається», – подумав Крутояр. «Виходить, не лише козацький отаман її цікавить. Що це, наївність чи гра молодої уяви? Але я не відчуваю лицемірства її слова. То кого ж вона бачить у мені? Чим можу бути цікавим для неї? Я ніколи не зможу бути з нею разом. Та й до того ж, ми тільки вчора познайомилися. Кохання з першого погляду – це данина юності». Але ж Любава і є юністю, і характер рішучий, від яку та втекла з Києва. Цікаво, ким була при ньому? Нареченою? Коханкою? Чи наложницею? Адже він за нею до капулівки примчав. Та чи маю право руйнувати її надії? Крутояр звик тримати удар, не відводячи очей. Але чи можна вважати ударом пропозицію Любави? Це щось інше, тепле, ласкаве. І він відповів дівчині. «Якщо це твоє бажання, так поспішно вставила дівчина, тоді я допоможу тобі втілити його у життя». Любава поривисто ступила до Крутояра, незмигно, дивлячись на нього, піднялася на пальцях і доторкнулася гарячими, наче вуглики вустами, до його сухих, обвітрених губ. Він стригнувся від несподіваної рішучості дівчини, його серце затріпотіло, мов пташка у сельці. А любов, виграючи очима, у яких прочитувалася значно більше, ніж у словах, продовжувала. Я достатньо доросла, і все розумію. Цілком імовірно, ви осудите мене. Але з вами так цікаво здійснити свій задум. Дякую, що не відмовили. О, вона не така проста, подумав Крутояр. Що це, загадка природи? чи зараз так модно у молодих оголювати геть, оголювати свої почуття. Внизу під безкидом ревіла стихія, і море вихлюпувало на прибережну скелю міріади гострих, колючих, але політнього теплих бризок. Вони осипали крутояра і любаву, з ніг до голови. Відчуття було таке, як у польоті, коли літак зрізав найкрутіші гребні бурхливих хвиль. На горизонті хмари Спліталися з морськими хвилями, і від цього їх злиття здавалося, що небо впало у море, крило його ковдрою невагомою, але бунтівливою. Дике поле буйної весняної пори степ, як море, неприборкане, розлоге, шалене, дикий степ, схожий на могутній славутеч. Що пронісши поранені води крізь крутоярні тіснини порогів від Кодака до Хортиці, раптом вириваються неширокі простори великого лугу. І тут, у понизі, за порогами, розгублено вириваються з берегів, утворивши архіпелаг островів великих плавних базавлука, ситих заплавних лугів, перестових проток і мілководних заплав. На провісні в дикому степу безлюдно народ ближче до берегів рік і лісових урочищ гуртується. А в степу тільки чумацькі каравани можна побачити і чамбули дикої орди. Навесні орда найагресивніша, найжорстокіша, ясир на турецьких і кримських ринках дорожчає, а українські дівчата усі часи красою славилися, та й хлопці у хліборобських і радних справах удатні. От і не шпирила орда в степу. Татари шляхи дороги видивляли, застави козацькі запримічували. Крім запорожців, інших заслонів на шляху орди не було. Дике поле простягалося від подівля до міст Фортець, Ладижина, Умані, Чигирина, а там і до святого Києва рукою подати. А в самій Січі, столиці Запорозького краю, Іван Сірко тоді отаманом був. Урус Шайтаном його ординці прозвали, дітей цим іменем лякали, Такого страху наганяв на всіх бусурманів – Ногальських, Кримських, Білгородських. Сірко був козаком-характерником, не боявся ні хмари, ні чвари, не тільки ворогів завжди перемагав, давав раду із нечистою силою. Ріка, на якій сіть стоїть, називається Чортомлик, у ній Сірко, кажуть, самого чорта порішив. Вистрелив у нього з пістоля, дідько ногами мелькнув, викнув по-тутешньому і потонув тільки булькнуло за ним, тому ріку й назвали чортом ликом. На весні 1672 року, майже 70-літній запорозький отаман Іван Сірко, свято дотримуючись козацьких звичаїв, звелів добишам бити в барабани, збирати на Січі раду. А коли козаки добірним бобом висипали з куренів на Майдан, вийшов Сірко в супроводі старшин у коло Низько вклонився товариству на чотири боки і сказав щиро і проникливо Панове запорожці, наші відвідувачі на Січ прибули, повідали вони, що мурза Таманбек, союзник гетьмана Дорошенка і білгородські орди поводир, із з багатим здобутком повертаються з України, чи дозволимо бусурманам грабувати православних людей, у полон неволю запраторювати душі християнські». «Не дозволимо, батьку, вихором зашуміли запорожці, зриваючи з чубатих і виголених голів шапки. «Запорожці – славні лицарі України! Ви знаєте, що правобережний гетьман Дорошенко – мій побратим, і нема нічого святішого для запорожця, ніж пролити кров за товариша. Але впустив Дорошенко в Україну османів і дику орду. Вони гвалтують і забирають у гареми наших дочок, сестер, матерів». Тому тепер гетьман Дорошенко – мій ворог. Вища справедливість так вимагає. Чи правильно я кажу, панове Запорожці? «Правильно! Правильно! Правильно!» – прокричали козаки на знак згоди з отаманом. «Як війна шаліє, то закон не міє», – висловив Сірко своє життєве кредо. А правилом постійним для нього було не щадити ні своїх, ні чужих, якщо вони в Україні рабством загрожували чи залежністю від будь-кого». Тому й змінював Сірко союзників, то воював на стороні московського царя, то польського короля підтримував, бився разом із Дорошенком проти його супротивників Ханенка і Суховієнка, а тепер от супротив свого побратима готовий йти в бій. Знав, що справедливого чоловіка і Бог любить, таких як Сірко, і називали запорозці великими характерниками. Це був отаман Рубака, обличчя й тіло вкриті численними шрамами – на широкому чолі коса мітка, щока від підборіддя до вуха розсічена. На грудях та на руках теж сліди шабель татарських і ятаганів турецьких. Неприборканий, безстрашний характер кошового тамана знали не тільки турки, татари, москалі та поляки, а й брати-українці. У бою сірко був жорстокий, стрімкий, спритний.